tempuan direnen bi talde parezpare gertatuko dira beraz ostegun aratsuntan agilerako zelaian. Hatik azken emaitzak begiratzen baditugu bakerrik euskaldunek hjenekoek baino hobeki egindute. Niagitzek azken sei partidetatik 5tere manditu eta azkena kanpoan banen, beraz lidera erresibitzeko momentu ona izan daitekeela dio Alexander Rumak. beoko jokalari gaztea ñabardura txiki batekin hala ere Oui le meilleur moment on oui, a vu des des des matchs précédents c'est on, on est sur donc sur euh, cinq matchs sur six on mal reçu aussi donc c'est euh, un... gure emaitzak ikusiz bai etxe jan ezake dinamika oniangira baina azken sei partidetan hainitz etziana aitzangira hori abantaila da eta mentura zorri esker da baina egia dinamika oniangirela hori baino gehiago, garrantzitua da etxean ari girelako eta orain arte xuberapuntu utziak ditugulako bilian ogira. Après je sais pas si c'est le bon moment mais c'est de de prendre un maximum de E Giam iaritzak galdu duela bere publikoaren aintzinaan jadanik aurten, bestalde lapurtareko gogoan dute Joaneko partida beok bat ez galdu zuen 23 eta 22, azken minutan jokalari bat gehiagorekin ari zirenean gainera, baina hori orduko beozan.